Трите положения – четвърта неделна беседа от том 3 на серията Сила и Живот И дойде при него изкусителят и рече – Ако се син Божий – от Матея, четвърта глава, трети стих Три положения има в живота, през които човек неизбежно трябва да мине.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 но и всяко слово, което излиза от Божията уста. Тук се състезават двама учени Божественото знание. От една страна Христос, който беше въплетен във форма на човек, като учител на любовта и правдата. И от друга страна Дяволът, който също беше въплетен във форма на човек, но изкусител. И двамата се състезаваха върху Божествената истина, която в света. Дяволът казваше на Христа, Ти си дошъл на земята с велика мисия, но за постигането ѝ трябва да покажеш изкуство, как да превърнеш камъните в хляб. Ако това беше станало във времето на Христа, днес нямаше да купувате хляб с купони.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 Той сам е живият хляб. И който го еде, има живот в себе си. Затова Христос отговаря на дявола. Не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово, което излиза от Божията уста. Какво ще стане с човечеството, ако се храни само с хляб?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 само той може да превърне камъка на хляб. За това се изискват векове и хиляди години. На този закон се подчинявам аз и се храня за живия хляб. Хранете се и вие с него и правете опити да разберете каква сила се крие в него. Да направим следният опит. Да тръгнем два души на път,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 Ще кажете, че не може без грехове и без погрешки. Вярно е, че всички живи същества грешат, но и без грях може. Грехът съществува само в човешкия свят, но не и в божествения свят, дето всичко е хармония. Значи има светове, дето грехът е изключен. Благодарение на греха.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 Това тя правила, когато възлюбленият ти минавал прозорица на нейната стая. Като поглеждал в стаята и виждал, че човек стои там, ревността се е пробудила в него и той започнал да си представя страшни неща. Това го заставило по-скоро да направи предложение на момата. Значи една сянка събудила ревността му и го накарала да се ожени. Едно...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 И хората, и животните се лъжат оценките. Често свинята се излежава по сенката на някоя круша. Както лежи, вижда някаква круша на земята и веднага скача да е изеде. Но остава излъгана. Това било сянката на някоя круша отражение на реалността, а не самата круша. Христос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 Смъртът ги дебне и отнася със себе си. Човек може да бъде силен, богат, учен, но не е и безсмъртен. Хляб, направен от камъни, не осигурява човешкия живот. Друго нещо се иска за безсмъртието. Някой иска да си направи къщичка, да си осигури. И това не е лошо. И птицата даже си има къщичка.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 Съсенките на реалността. Дръжте в ума си мисълта, че имате къщи. И няма защо да се беспокоите. Може ли без къща да се живее? Ако си ученик, не ти трябва къща. Има кой да се грижи за теб. Който те е изпратил на училище, той ще се погрижи за къща. Помнете?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 от всички отрицателни прояви ще им се даде такова изобилие, каквото никога не са имали. И тъй, кого трябва да слушате? Словото Божие то носи живот и осмисля живот. Бъдете готови да приемете Словото в себе си и проверявайте дали сте го приели или не.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 тогава го завежда дявол от святия град и постави го на крилото на храма и казвах му. Ако си син Божи, хвърли се долу. Защото е писано, на ангелите се ще заповяда за тебе и на ръце ще те подигнат, да не би да припънеш окамък ногата си. Това е второто изкушение на Христа от дявола. Христос му отговаря. Писано е, да не изкушаваш Господа, Бога твоего. От гледащето на висшето човешко съзнание, човек е духовно същество. Той е правоверен, намира се на крилата на храма, отдето дяволът го изкушава. Кара го да си хвърли долу, да изпита любовта на Бога.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 да отидеш в странство да си учиш или да подобриш материалното си положение. Бог изпраща една душа на земята да се учи, като й обещава добри условия, за да придобие знание, да се развива добре. Ако тръгне за дългия си път, среща е богинята на добратителта и й казва. Искам да бъда служителка в твоя храм.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 Води лош живот и не се учи. В скоро време изцаква храма си и сама става причина да го напусне богинята. Едва сега съзнава какво е направила и започва да плаче и да се моли на богината отново да се върни в храма. Тя и отговаря сърдито. Ти яди и пи. Не помисли за обещанието си и измърси храма, в който служих.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 като казва на претежателите им. Помнете, че и в миналото разруших нечистите ви храмове и отново ги съградих. Същото се повтаря и днес. Пазете храмовите се чисти и святи, защото мъчно се придобива благодат и спасение. Тъй, щото, когато някой ваш близък Заминя за он се свят, ще знаете, че неговия храм е бил нечист и е трябвало да се разруши, за да се съгради отново. В този смисъл смърта не е нищо друго, освен разрушаване на нечистите човешки храмове, с цел да се съградят нови, чисти и съвършени. Ще кажете, че вашият близък е бил добър човек.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 иска да ви каже. Само така ще разберете какво означава влизането на свещеника в святая светих и смисъла на думите «Миром, Господу, помолим се!» Всеки очаква мера и той решил да дойде. Днес всеки разбира какво нещо е мирът. Ако се помолим за мир със смирение,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 За да му даде всичките световни царства Христос отговаря. Ако си син Божий, храни се със Словото Божие. Ако си син Божий, не се хвърляй от храма да изкушаваш Господа. Ако си син Божий, само на Бога се клани. Това е зувът на вашия баща. Чувате ли гласа му? Всички трябва да слушате гласа, който се носи от весените и казва Деца, какво правите? Каманите на хляб ли правите? От планината ли се хвърлите, На дявола ли се кланете? Това е гласът на Христа, който днес говори на много езици едновременно.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 и ги преведете, ще знаете с какви чувства и желания да храните сърцето си и с какви мисли своя ум. Чувате ли гласа на вашия баща, който ви говори отвътре? Той казва, ще съблека старите ви трипели, ще примахна нечистотиите ви, ще ви освободя.